オスワード。 KUAMOJA ユーアリンピエトリアリサーシアトムボニオスワッダーモジャコモジャオスワイヤーカードンドカッシニーパナオサラマカファニキヨコムズビ y ティントウユーナコムカマタナモジャコモジャ a アカモインギザンダニコニキトウチャポリシパモジャノウスワッダニコニピエトリアリサ a シアトムジャキヨビーナニモジャオワトマーロフューサンダーラスカリカキビン i k i チョウトカナナナコミリキクラブクウウウ i n i h ニハポ Dakika chache badai Oswald yalichukuliwa na gari ya wagonjwa na kupelekuwa moja kwa moja hospitali ya Park Lady Memorial Ile ile yaliofia Kennedy siku mbili nyuma Risasi yalio pigo Oswald ilingia ubavo kushoto na ilikuwe meenda kuwaribu kabisa bandama Outer, Venacover, Figo, Innie, Diaphragm na mbavya kuminamoja kushoto Na ikakuwa makarika ubavo kuriya Bile vile pia baada ya udi kubwa zama daktari kukuwa misha oswa dukutozama tunda. Hatimaye muda sa sabana diki kasa baasi kuhii ya Novemba shirini na ne. Dallas Police Chief, Fubona Jesco, aliutangazewa mwenyeku kuamtu mwa pekee wa mawajara si JF Kennedy buna liha vioswa daima friki dunia. Bana moja baada ya habari kutangazwa iliofanya watu engi wanaanza kukuona vitu wa. Siku mbili nyuma, mara bada rais Kennedy kupigwe risasi, kulianza kuibuka minongono mitani. Kwamba huo, ulikuwa ni mchoro wa watu wenye ngufu kunye Sistine. Bada rais kuhio hiyo liputangazo kuwa muwaji wa Kennedy ya mikamatua. Sinto fahamu ikawongezeka zaidi kuwa. Imikuwaje mtu ambaye, amitekeleza mawaji makubwa hivi wa kamatu kizembe. Na kwa raka na mna hiyo. Lakini ilipotoleo tarifa ya oswari kuwa wa. Huko mtaani, asilimia kubwa ya wananchi wazo moja kuu. Vita wala, vicho ni mwaokua. Oswadi ya likuwa minyamazishwa. Kuna wezekano mkubwa wa husika halisi wa kifocha Kennedy ulikuwa na ofia kese ya oswadi kuwanza kunguruma. Kwani, wali hofia labda oswadi ya ngemuwaga mchele. Pia, kilicho shangaza zaidi. Ni mtu wali impigari sase oswadi, Jackie Ruby. Nyimfanya biashara mkubwa. Mtu mwenye status hapu Dallas. Inaweze kanaji mtu wahazi yake yafanya kitu cha kipuuzi kiasi hicho. Kwa kumpiga mtu risasi hadharani mbele ya viombo vya habari. Kwa swala mbalo alimuhusu moja kwa moja. Ana masala igari kufanya hivyo. Sasa ilikuwa zahiri kwamba kuna jambo kubwa zaidi ilinafichwa nyuma ya pazia. Na kwamba kuna wahusika halisi wa kifu cha JFK. Kene. サーサーシニキナナニハウ、ナコニニニウォリモワケネイド、ハコナ、モニマジブカミリアスリミヤミヤ、ナキニウィチアギタイディコレタクウェノウィディビティカザンバー、ウィテサイディアキラモジャコフィギュアコングルシニヤキビナフシ、ジャポコワセレカリアマレカニウォメンデレアコシキリアムシマモコワ、リハビオサーディアリウシカイエコビナフシヤキコドングワナコモアアイスケネディ。 kutokana na kudaiwa kuwa misimamu mikali wa sera za kijamaa lakini kuna vithibiti vingi vinafoonisha kuwa kuna kikundi ya uvikundi vya watu wenye nguvu kubwa walio nyuma ya mawaji haya kabla sijaweka vithibiti vya kunisha labda ni watu gani wamehusika na kifu cha Kennedy ningipenda awalia yote tujaribu kukiangalia kisa cha Oswad kuambiwa kuwa ndi ya li mdungu wa raisi Na ukweli wake na maswali yanozunguka swala hili, mose dalili yakuempo yawadunguaji zaidi ya muda. Nekumbusha kwa, waki muda baada ya mawajihia ya Rais Kennedy, Rais Jimmy Johnson yaliunda tume malum kuchunguza ukweli juu yetu kyo hili, tume hi iliundwa kuko toka na na executive order number one one three zero.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 Licha hefiongozi wengi wakuu serikalini kushauri kutuahundua kwa hii commission lakini kwa sababu wambazo Raisi Mpia Johnson yee binafza li ziona ni muhimu hakaunda atumehii wiki moja tu. Baada tukio na ilifanya kazi kwa takribani mezi kumi na hatimae kukabizi ripoti yaki kwa Raisi Tara 24 September mwakrifu njimia tisa stinane na kue kwa hadharani kwa wananchisi kutatu baadae. Niteizungumzia zaidi ripoti hii na maswala katha Huku mbeleni Lakini jambo kuu zaidi hii ripoti na chujaribu kuonyesha ni kuamba Lee Oswa delifanya Tukio kwa utashi wake peke Na hakushirikiana na mtu yeyote Siku moja tuu bada ripoti hii kutoka Ilikutana na upinzani mkubwa kutoka kwa watu Oliofuatilia Tukio hili kwa makini Pamoja na wachambuzo maswala intelligensia Ripoti hili unekana kama vile Kutoka kwa watu liofuatilia Tukio hili kwa makini Kwa makini pamoja na wachambuzo maswala intelligensia Ilikuwa nijaribio la Serikali kujisafisha, na hai kwa nani yako chumba ukweli juu yani nihasa. Kilitokea siku ya Novemba shirini nambeli, muakarafuni miamtisa stina tatu. Moyowapo ya vita ambayo reporti hili mipingwa vikali, nijaribio lake la kela kutaka kwa minisha umakuwa. Oswa dindi ya musika na Ilikuwa peke kuni tukio hili. Japokuwa reporti ya Warren Commission. Inabakiyekuamsimamorasmasrekali mpaka leo hi juu yaki fuchara iskenedi, lakini vipo vizibitika dha vinawyeshakuwa, kuna uwezekano mkubwa tu kyo hili yani kumpigarisasi ra isi siku November shirunambili, lilitekelezo na zaidi yamtu moja, kuna jambomoja lamsingisana, ambalo nathani wengine labda watakuhawa jwayi kudiskiya, licha kusoma makala nyingi, kuhusu kifuchara Kennedy. kati natafiti、uh、ilijitahidi、uh、report na、uh il na uh、il ili nikitendelea? Usikose katika sahemu na yofuata. Mwandaaji ni Comrade Mbuana liyamtu mimi naituwa Nanias Edgar. Lakini kuna jambo nataka ni kushirikishe ewe mda wetu. Tuna grupu letu la wasapu ambalo garama yakin ya ilifutana tuko mwezi. Na huko kuna simulizi zinarushwa kila siku yani. Kuanzia simulizi za kijasusi na kivita. Zote zinapatika na kule. Kumbuka simulizi hizo zimiandikwa na wandishi nguli sana. Akiwemo Habibu Anga, ambaye kama nakumbuka, aliwai kuandika simulizi ya Operation Entebbe, ambayo nilisimli ya mimi mwenyewe. Lakini pia tunaye Comrade Mbuana Liam 2, ambaye nae, hamiandika simulizi nyingi sana. Ikiwemo ile simulizi ya Operation Jeroni Mwekia, kama nakumbuka vizuri, halafu guess what, ada ni L of Tano Tuko Mwezi Mzima, unatuma kuenda Mpesa Namba, anza na alama kujumlisha Mbili Tano Tano, サバタノサバ、ナネナネ、シタタトゥ、サビニ。アウ a ゥギュペサ、アンザナナナマコジュミシアンビリタノタノ、シタタノ、ya サ a m サ、ナネンビリ、サバセタネ。マジ o ナヤ、ナ n バ e r t ヒゾニ、フォ n t エンターテイ o メント・ n ディア・ m ンパニ、リミテ a アサンテニ。